19. rachel fokozatosan oldódott fel a feszültség, ahogy a nappaliban a kandalló mellett ülve a férje vállára hajtotta a fejét. Eugene szorosan átülelte. – Nem tudom, hogy ezek után meg tudsz -e még bocsájtani nekem, de hagy jöjjek vissza hozzád. Rachel ránézett. – Már visszajöttél, nem? – kérdezte, és ha gondolatban fel is tette magának a kérdést, hogy vajon meg lehet-e valaha is igazán bocsájtania – Hangosan nem mondta ki. Őrült voltam, egészen őrült, súgta Eugene a felesége hajának, de a mélyén tudta, hogy ennél sokkal csúnyább jelzőt érdemelne. Rachel kényelmetlenül megmozdult a kezét tördelve. Kérlek, drágám, nagyon kérlek, ne mondj ilyeneket. Ne beszéljünk többé a dologról. Soha többé. Nem bírom elviselni. Felállt és odalépett a kék kínai dobozhoz, hogy kivegyen egy cigarettát. Ez így nem lesz jó, Beszélniük kell a dologról, gondolta Eugene. Különben hogyan hagyhatja magára, hogy vénbe mehessen és figyelmeztethesse hézől? Mert ezt kell tennie. Attól a perctől kezdve tudta, hogy a kárbecslő elment. Nem vesztegetheti az időt. Sürgősen át kell esnie a dolgom. Felállt és odalépett a felesége mellé, aki a kandalló előtt állt és mereven nézte az izzószenet. Megfogta a kezét. Nem volt könnyű, de belekezdett. Drágám, mielőtt elfelejtenénk, ami történt, egy valamit még meg kell tennem. Kötelességem. Elhallgatott. Arra gondolsz, hogy odamész és megmondod neki? Igen. Arra számított, hogy Récsel azonnal beleegyezik. Récsel nemes lelkű, Réczel jóságos, Récsel senkit sem akarna, még házel sem a romházba juttatni. Rachel férje arcára emelte száraz, de égő szemét. Miért lenne kötelességed? kérdezte dühösen. Miért? Egy ilyen nőt akarsz megmenteni? Hallottad, mit mondott Mr. Di Marco? A férje derékember volt, imádta az asszonyt, mindent megadott neki, amit ellett tőle. Hogyan küldhette hát ilyen szörnyű halálba? Hogy érezhetsz kötelességednek bármit egy ilyen szörnyű teremtéssel szemben? De Rachel, nem érted? Eugene tehetetlenül elhallgatott. Rachel kiszabadította a kezét a férje kezéből, és szembefordult vele. – Látom, hogy te kötelességednek tartod, te én soha, de soha nem fogom megérteni, hogy miért. – Tényleg, miért? – Ennyivel tartozom neki, felelte Eugene, és a kabátjába. – De tudta, hogy ez még nem minden. Nem elég bevallania, hogy Hazel Clement élete olyan szerencsétlenül indult, ahogy indult. – Amit Rachel mond, igaz. Hézel sokkal jobban ment férjhez, mint ahogy várni lehetett volna olyan múltal a háta mögött. Persze. Ki tudja, hogy kinek mikor jó egy házasság? Mit tud ő egyáltalán arról, hogy hogyan élt Hézöl azokban az években, amikor nem találkoztak? És hogy milyen hatások érték a házassága előtt és után, milyen tényezők szabták meg erkölcsi és értelmi fejlődését? Sokféle homályos tényező közrejátszott a végeredmény létrejöttében. Például Hézel iránt érzett szerelme. Az ő bátorítása, hézel fényes haja, forró csókjai, nagyon sok minden. De mondani csak ennyit tudott. Ennyivel tartozom neki. És erre Rachel nem felelt. Miközben nagy hajtott Wayne felé, először egyedül azóta, hogy megtudta milyen bűnt követett el Hazel, gondolatai folyton csak hézel körül jártak. Fájdalmas gondolatok voltak. Semmi kétsége nem volt hézel bűnössége felől. Eszébe jutott, milyen különös dolgokat mondott neki Hézel, olyan dolgokat, amelyeknek akkor nem tulajdonított semmi jelentőséget. De most a kárbecslő elbeszélése után teljesen érthetővé váltak. Nem remélheti, hogy Hézel meg tud mindent magyarázni, nem remélheti, hogy az egész csak egy lidészes álom. Hézel valóban megölte a férjét, és a tettéhez ő maga adta az ösztönzést. Eugene görcsösen markolta a kormányt. Úristen! Nyögött fel, mikor eszébe jutottak az asszonynak tett könnyelmű amelyekben Hézel kétségtelenül bíztatást érzett. Úristen! Nem gondolta ő komolyan sohase a dolgokat. Ahogy visszagondolt Hézellel való kapcsolatára, el se tudta képzelni, hogyan süllyedhetett ilyen mélyre. Szánalmas figura volt ő mindvégig, megérdemelte a megvetést, amely DiMarco szeméből áradt feléje. Eugene heard olyan mélyre sűjtett önmaga előtt, mint még soha. Fogalma se volt, hogy tud majd tovább élni önmagával. Hézel nappaliában égett a villag. Egyetlen kocsi sem állt a ház előtt. Nyoma sem volt a rendőrségnek. Eugene nem vette észre, hogy néhány házzal arrébb az utca másik oldalán egy kupé parkol a sötétben. Elhallgattatta magában az óvatosságra intő hangot, és a ház előtt hagyta a kocsiját. A csöngetésre hézel nyitott ajtón. Nem tudta leplezni diadalát és megkönnyebbülését, amikor meglátta, hogy Eugene áll az ajtó előtt. Visszajött hozzá. Nem tudja őt elhagyni. Mégiscsak szereti. Ó, drágám! Kiáltott föl. Gyere be! Szílesre tárta előtte az ajtót. Eugene megállt a halban. Héza becsukta az ajtót és a karjaiba vetette magát. Jane! Ó, oh Jane! Hol voltál? Életem legszörnyűbb délutánját értem éltem át. A férfi kabátjába temette az arcát, a nyakába csimpaszkodott. Ha nem jöttél volna vissza, már azt hittem elvesztettelek. Úgy féltem, hogy azt hittem, belehalok. Féltem, hogy örökre elmentél, és soha sem jössz vissza hozzám. Ó, drágám, drágám! Hirtelen elhallgatott, mert észrevette, hogy Eugene nem reagál. Egyik kezével hézolvállát veregette ugyan, de a másik után az oldala mellett lógott és egész testéből áradt a feszültség. Lenézett Hézől lehajtott fejére, és azt gondolta. Ez az asszony gyilkolt, hideg vérrel megölt egy embert, előre megfontolt szándéka, inkább csak csodálkozott rajta, nem ítélte el. Érezte, hogy erkölcsileg túlságosan is felelős az asszony bűneiért, miatta követte el. Egymás után tolultak fel benne az emlékek. Amikor megismerkedtek Hézel egy útmenti vendéglőbe szolgált fel Drexel környékén, Egyként jó kedven vette föl Eugene rendelését. Folyton ott legyeskedett az asztala körül, és végül Mohon mondott igent, amikor Eugene megkérdezte találkozhatnak-e, ha Hézol végzett. Eugene csak egyetlen dolgot várt ettől a találkozástól, de Hézol azt megtagadta tőle akkor éjjel, és sok azután következő éjszakán is. Most érett fejjel már látta, hogy Hézol nyilván az első perctől fogva szerette őt, és azért állt ellen oly sokáig, mert ostoba módon azt remélte, hogy ezzel rábírhatja, hogy elvegye. Abban a mosok környezetben, ahol Hazel élt, nyilván ő jelentett számára mindent, ami érték. Sokat szórakoztak együtt, gyakran órákig táncoltak egy folytába. azóta sem találkozott még ilyen kecses táncossal. Olyan könnyű volt a karjaiba, mint a pihe. És azon az éjszakán a New Heaveni szállodai szobában bebizonyította, hogy tapasztalt tüzesasszony. 18 évesen. Ő akkor még túl fiatal és önző volt, és emlékszik rá, hogy azt gondolta, milyen kár, hogy... Mi baj? kérdezte Hazel, és kibontakozott az öleléséből. Még mindig haragszól rám, Jane. Nem, egy csöppet sem haragszom. Eugene a nappali felé indult. Üljünk le, Hézel. valamit el kell mondanom. Hazel követte őt a szobába, és leült vele szemközt. Miután fürkésző tekintettel vizsgálgatta egy darabig a férfi arcát, Hirtelen felugrott, és dühösen felkiáltott. Nem kell mondanod semmit. A földön kúszva mentél vissza ugye? Könyörögtél neki, hogy fogadjon vissza. Ő meg nyilván nemeslelkűen viselkedett. Azt mondta, természetesen megbocsátok neked, de csak ha megígéred, hogy feléjesen nézel többet annak a szörnyű teremtésnek. Így történt, ugye? Vagy talán nem? Nem, nem. Eugene idegesen simította végig a homlokát. Hallgass meg, Hézel! Meg kell hallgatnod. Amikor hazamentem, Récsel nem volt egyedül. Ott volt. Elég! Sikoltott föl Hézel, és a fülére tapasztotta a kezét. Egy szót sem akarok hallani. Nem vagyok kíváncsi a részletekre. Hézel. Eugene felállt. Hézel arca elkomorult a dühtől és a fájdalomtól. Utolsó reménye, mely már éledezni kezdett, szerte Azt mondtam, hogy elég! Takarodj innen! – Menj csak vissza a kis feleségethez te alattomos patkány! Patkány voltál mindig, még fiatalkorunkban is! – Takarodj innen, ezért meg tudnálak ölni, meg tudnálak! Eugene két lépéssel mellette termett. Elkapta az asszony kezét, majd a háta mögé került, mert Hazel rúgni és harapni akart. – Meg kell hallgatnod, Hazel! Di Marco volt récsélnél, amikor hazamentem. Hallod? Di Marco, a biztosító társaságtól, aki a férjed halála ügyében nyomoz. Ez hatott. Eugene érezte, hogy az asszony elernyet egy székhez vezette, és leültette. Meggyújtott neki egy cigarettát, de vigyázott, hogy ne nézzen a szemébe. Árulkodó volt a félelem, amely benne tükröződött. Amikor Eugene is leült, Hazel tompa hangon megkérdezte. Mit akarta a feleségettől? Mi dolga volt vele? Azt akarta megtudni, hogy segítettem-e neked a férjed meggyilkolásában. Hézel nem szólt semmit. Megszívta néhányszor a cigarettáját, a hamutartó fölő tartotta, hogy leverje róla a hamut, és gondosan letörölte, a az asztalra esett belőle. Eugene látta, hogy nem fog tagadni. Hézel arca sohasem volt még ilyen öreg és kemény. – És hit neked, amikor azt mondtad, hogy semmi részed nem volt benne? – tette fel végül is Hézel a kérdést. – Azt hiszem, igen. Eugene mély lélegzetet vett, és tekintetét a padlóra szegezve tette hozzá. Azt mondta, hogy különben sem volt szükséged a segítségre. A tervedet egyedül is végrehajthattad. Hézel még egyet szívott a cigarettáján, aztán elnyomta. És mit mondott? Mi volt a tervem? Eugene széttárta a karját. Úristen, Hézel, ne beszéljünk erről. Fölösleges most már ezen rágódni. Szólnom kellett neked. Azért jöttem, hogy figyelmeztesselek. Tűnj innen azonnal, de te... Tehát figyelmeztet de ha meg akarom védeni magam, tudnom kell, mit szaglászott ki ez az ember. Eugene halkan keservesen elhadarta neki, miként jött rá Jeff, hogy Ralph Clementet meggyilkolták. Beszélt hézőlnek a kárbecslő két könyvtárban tett látogatásáról, az összetört overholfos üvegről, amelynek a nyakán sértetlen volt a kupak, meg a kicserélt táblákról. Di azt mondta, hogy a veszélyt jelző táblán talált egy repedést, amelyet az egyik meggörbült eredeti szög okozott. A táblában lévő három szög eredetileg mind közönséges szög volt, de az, amelyet a meggörbült szög helyére vertek be, egy nehéz kovácsoltvas szög volt, amilyet manapság már nem igen használnak. Hallotta, hogy Hézel kapkodva szedi a levegőt. Eugene felállt, és felalá kezdett járkálni a szobában. Az a házottató mellett már régen épült. Az építéskor kovácsoltvas szögeket használtak. Amikor Dimárko körülnézett, észrevette, hogy a fásláda egyik deszkájából valaki kihúzott négyszöget. Hiába vertek bele helyettük másik négyet, meglátszottak a régi lyukat. A visszavert négyszög közül három kovácsolt vasszög volt a negyedik közönséges vasszög. Ez, meg az a háromszög, amely a kocsi bejárónál lévő táblát tartja, Di Marco szerint egy ott lévő csomagoló ládából való. Azt mondja, hogy a vasszögek önmagukban nem sokat számítanak. Csak hogy a jelző táblában megtalálta a fásládából hiányzó negyedik kovácsolt vasszöget. Júgyi kis szünetet tartott, majd gyorsan összefoglalta, hogy le tudja végre a kellemetlen feladatot. Dimárkó azt mondta, hogy a többi bizonyíték mellett elsősorban emiatt a kovácsolt vasszög miatt fognak elítélni. Azt mondta, hogy tulajdonképpen a nevedet írtad vele oda. Héző rágyújtott, remegett a kezében a gyufaszál. Egy szög suttogta csodálkozva inkább önmagának, mint Júzsinnak, egy ilyen semmiség. Júzsinn lenézett rá, és meg akarta érinteni a karját, de Hézöl elrántotta. – Hézöl, mi az? – kérdezte Héző türelmetlenül. – Dimarkó ma este jelentést tesz a rendőrségnek. Azonnal el kell innet menned. Mivel Hézöl nem válaszolt, sőt még a tekintetét sem emelte föl, hozzátette. – Segíthetek valamiben? – Nem. De pénze szükséged lesz. Eugene elővette a pénztárcáját. Azonnal tedd el, tőled nem kell semmi. Héző hangja éles volt. Eugene egyik lábáról a másikra állt, szeretett volna menni már. Amikor a ház előtt elrobogott egy kocsi, nyugtalanul pillantott az ablak felé. Most igazán nem érünk rá itt ülni, próbálta noszogatni Hézőt. Az asszony fölállt. Nem tartózhatlak, mondta marógónnyal. Okosabb, ha mész, amíg mehetsz. Nem hagyhatlak egyszerűen itt. Ó, miattam, ne aggódj. Ja, azt hittem, illet volna mondanom. Köszönöm, hogy eljöttél. Gúnyosan csengett a szava, de a szemébe volt valami más is. Iszonyú módon meredt a férfira, hogy örök leemlékezetébe vésse a vonásait. Vége. Soha sem menekülhet többé a valóság elől a férfivel kapcsolatos álmokba. Eugene látta, hogy hézalarca egy pillanatra ellágyul, szinte visszafiatalodik. És ez sajnos még egyszer eszébe juttatta az első találkozásukat, amikor Hézel még olyan fiatal volt és kedves, de mégis olyan elveszett. – Mihez kezdesz, ha elmész innen? – kérdezte. – Ezt elmulasztottam előre megtervezni, keményedett meg újra az asszony arca. – De azért majd csak megleszek valahogy. Engem a rendőrség sohasem fog elkapni. Olyan meggyőzően csengett a hangja, hogy Eugene hit neki. Hinni akart. Hinnie kellett, hogy tovább tudjon élni önmagával. Hát, keresztül ment a szobán, és felvette a kalapját az asztalról. Hazel szemer rémülten kitágult. Önkéntelenül utána indult, de az első lépés után megtorpant. Eugene visszafordult, és habozva kezet nyújtott neki. Sok szerencsét, mondta. Hazel nem fogadta el a feléje nyújtott kezet. Nem könnyíti meg neki a távozást. Kétségbejtően magányosnak is elveszettnek érezte magát, csak úgy ford benne a dű. Eugene a kezét. Nagyot sóhajtott, és lenézett az asszony lehajtott fejére. Hézel, nem is tudom elmondani, mennyire sajnálom, hogy így alakultak a dolgok. Bizonyos fokig, szóval én is felelősnek érzem magam a történtekért. Ha nem találkoztunk volna a nyáron, Végre kimondta, gondolta. Magára vállalta a bűn egy részét. Akkor most nem osztoznánk a bűnben. Hézzel felkapta a fejét. A tekintete lángolt. – Micsoda? Te felelősnek érzed magad? Ne hízeleg magadnak. Legalábbis ne ennyire. Ami köztem és ráf között történt, ahhoz neked semmi között. Már meg se próbált uralkodni magán. Egész testében remegett. – Takarodj innen! Sikította, takarodj de azonnal, szaladj haza a récseledhez, és szakadjon rátok az ég! Eugene megfordult, és kinyitotta az ajtót. Aztán az éjjel jól húzda fejetekre a paplant, hüvöltötte utána hézől. Felkapta a kezeügyébe első hamutartót, és Eugene után vágta. A hamutartó Eugene feje fölött csapódott a falnak. A csattanást követően hallani lehetett, ahogy csukódik a bejárati ajtó. Aztán csend lett Hazel körül. Néma csend.